می نهای ورکم ورک الله و خير هدي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بما في صهي يا قام ركعات كل كردا اعمال حسن شيده حكم كل كردا اعمال یته باوی اورا کړه مجمع حدیث طریقې نو لستی موصود په یی ودی مقررات لري یو غیر مقرر دي مې مسلمان سپورته کوم موافقت دي با ابو نه حبی مسائل مهمه مواضیه ده صحه ذکر اول کې دین کې درهم کشپ غم که ووم که باحد تشهدو سالولم باب که باحد تقبید تینظم که اشاره پا مانده که اتم نهم ورپسی خلاصه د کتاب الجنایز ام آورهی مانجمع حاجیز کتاب الجنایز که دو سوال موصول پر که یو سلو سلور پانزو ستیو محالاک شپاک پانزو سا مکرار یو سلو نها ویرے مکرار ایک سودا مسلم صاحب پر یو سلو شپاک اچیک مواقفت دی انفراری دی بخاری تری رشتی آسار پڑی کاتر تول با بناء پدئی او مسائل محمد پدئی که ذکر دا خاتمی دا مایت پا کرمی چې چیزامی تا حجن دا اول کے عمر پی تبار جناد باندی دیم او وپنزو سا مسائل دا کفانا دریم صالصم دولصم دولصم دولصم پین لصم نورم رجیم نا یو اعلام فماید باندی صلاحم او پینزم صبر او ده صبر اجر شکا غم غم تفسیر ده مسائل و غصده اتم نحم ذکر د شعر المراه سواله سمش پاله سم ول سم اتیبانه نساده جنازی یو کم دیشو هیदात قبر مند دیشو زیارت القبور یو دیشو تعزیب بالمقاولیه حتا دو دیش تر دیش تر دیش تر دیش نور هم دیشی خوزن اندل موسیبت شپاک دیش تالیخ یو تالیخ نور هم دیشی مصرل قیام جنازی تاو قعود شپاک صالیخ و صالیخ آتر صالیخ نور هم دیشی حامل رجال دی جنازی کې کی سوراعت پا جنازه کی یو پنزوسم او زړه د مېد په پنځو مسل د سب په جنازې د باندې د ریپنځو سره په نوو د ریپنځو سره سنت لري قده جنازي 515 نور همي جنازه په مصلا باندې 60 نمبر قرهيات د اتحاد القبور المصائد يوش پیتاه مود وقیان دانا د شری درش پیتاه مصادر سماع الموت وش پیتاه مصادر اقرات فائت شری 13 دفن, دفن په خاص موضوع کې وشبه تا دفن 빌لې دی او کمرې تر کدي الحال په خبر کې یو اوره احکام دي شریده دواغه لري او سلوره وي تقدیم په لحد کې ایزایې په قبل کې ریا او ذوال فقره اخراج یمیت د قبر نه ذکر له حدو د شق عطا وی 78 چا جلا اله الا عند الموت لا اطم بل په قبر باندې یو او ته ذکر د قاتل نفس ذریعہ سنای کې میرا په مایت باندې مسائل زیادہ قبر سواګاتې واټې اتا ته نور هم دی كلام د مسائل د سرات او حکم د افالو دو نوی فزیلت دباز آفاتو دمعیت دموت دپاره فلور نوی موت فجاہتن تینزه نوی تک اذا قبض رسول اللہ اسلام شبگ نوی سبی لمبات ونوی تک دشراع دموتا نوی دو بابا بغیر دستر جو مطلوبات میں دکلی کی یو سالور دیشو بلدری نیدی مسائلہ صحوی ماختی یو چند مواسط جی چاہت بتا دوس کو مسائلہ تپن سو صفه باندې خطبه کې حدیث لري سوال بلکي یو کم څلو سوالي هغه مواجيم د کچوري کې رسول الله صلی الله عليه وسلم په د زینې یې یا ما صحیحین کې د طور په دې کې دیو ربعیو په یوه باندې دوه کړی یو تردا ځای یو 라이 کړی تردا 825 په ځای علي سلام هم غوړی ما سره درکان شو را د همو سره شو را هغه کټه ما په کوم دي کسی پر یوهین دکړه ددلیاینوم سره مل دا اوم وخت مال دې هغه راځوي څللا بنا د دې تحقیق او کله شي څو پینځه په مال دې شي بایځره وې تونګی دار دې چې په حریبه کوي به به ايمان مسلات کوي په باندې په سوچ باندې بایځي کې جنازې صلات راغره ده سره کې بایځي کې عمل دې په غلبته ځون باندې وکي په مر سره کې خلاف تا بایځي خوندا چیستیناب دیو کی شعبی آو وی یا آدد سلات پیلازی مدام شکاگم باب گوری تاؤسون شکاگم باب باب ما لذ علم يديك طوايفهم او درنه يذكركم الله كرده او اربع خدمته بتينه و صالح و وجالهم يا طالب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نشهد ان لا اله الا الله و نشهد ان محمد ويقول تزا و تزا ما رجعت من يطرحك حضرتان کم کنکو اللہ فرادم حواربا تجیزیدی دیو جاریدی برزن کنکو خفلیشتی جاتیم حتیزیدی کر رہیدی نو سینی دیدی خدا اوشابی اوزعیر آئیدارا سے ایستنات دیدی حضرتان کنکو دا ہمیو کول لے سے عمل دے پرزن غیلق او کی داغه تینا ټول دا لري دامنې کول چې بناع الاقل ليكي شوا ست تحقیق کوله اول واري دو دیو متحيري سناب دي خدای زمي رایګر ده نو تحريری وکي او عمل دي غالب جنو کي تو کې غالب جن نه نکمه ته خنډه مده کید ده شک د چمه ډېر ورکو مې تلور کړو دا کله کم چې کله شېدي دا د حساب کی تلورم د ټاک کی دا یو مطلب اختلاف دا اهل علم پسیدتی اصحواتی دا کبدا سلام دیکو بعد سلام دیکو بعد سلام دیکو موسانی فو دی مسیلے تتعرض کردی دا اول حدیث دی دی دب عبدالله رویت تی ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فصير سيد ثاني وجالس ثم سلم دلت الفاضل سرادا ورسول حديث تجاوب وير لما قضا صلاته سيد ثاني ثم سلم لمحكم دحمه مال ومشرقي فصويش ديتيني وجايين ثم سلمن هي صفا قبل سلام سلام دي دين يوم داموا مشلجي هي صفا قبل سلام شاء لك لكن ثم سلم لكن بابني صلى كم دا غدی که دیسی رالا چیه اوائی وائی دیان دامسلی شیدی ها دلتا با دماغ سلما اور پسیم بایا تله تاسو سره د دې د رضا ورته مزارو راځم په تله مخاله وځی د حضرت رسول الله صلی الله دې چا د سلام ذکر را نه غوښته جی اداجا صلی الله خمسه نې کې پاتې جو تاوانی وایي چې یوهي توڅه دی په بار بار نې یی دی صلی الله سلام سیدا قبل سلام د کو عبارت را نه هر تکه حری رحمت شروع الامام الترمذي لا مثلا ما هي وقال بعضهم يسجدوا قبل السلام ذا ويذاك فقاء قول له سعيد بن سوير بعمله سوير امام الشيخ قبل السلام ضغ حديثه اليوسف ولي <والے> احنا چیدی داد احنا کم اصلاح او سوئمه اللہ فرمائی کود زیادت دو جنو بعد السلام کود نوصان دو جنو قبل السلام ولي امام اوی سکسی امام اماریک سا سیدی کود وانا چواریش نو خبی برسکری هم تی زیادت را گئی هم تی کمیر آ مای مالک وفرنده یې چې تقاعد ګډ افغان څنګه مناځري کوي احمد بن الرحم البلوي د په کمځي کې څنګه ناقشوي اقشا دي بقې کمځيني کې چې قبل سلام دی نو قبل سلام دې کمځي کې چې عبادت د توباد سلام وي دکسل نور همسن یو بعد پران دی بیا ایدا صلیم فرکعتین مزه عزن هو هم بعد پران دی هغه په دښې لنی کې په ورا لکه هغه کې پیغمبرنا سنون خلق د ریکه د پیغمبرنا نش نيشتي نو هغه جماع شتي سره ملاقات موافقت کوي او سی اسا قبل السلام وای تا کم دي شي وي چره کې قبل السلام یا تر قبل السلام یا کوم دي کومي کې واعظ سرای یا توباد او کم دي کې چې نه کړني دې ما عليه رحم الله وترب ما دې رحم اعلان دي کو او سلام بو که او کنوخسانو، او قبل سلام بوی. امام ابو حنیفر رحمی اللہ وی وی تکریب جوڑو وی. قبل سلام دے، او باعد سلام دے، او پر ایمان دا حدیثا جمعکی یو حراج مجوڑو وی. سیده او سلام دے، وَلَيْكَمْ سَلَامُ کما سلام چرے اغنرسطا سیجدہ صحو کی نتاقا سلام دے سیجدہ صحو دے اغنرسطا سلام دے اور سیجدہ سلام دے دے سلام دے سلام دے سلام دے خروج دے نا سیجدہ صحو محتدہ نسیجدہ صحو پر دو سلام کړه او پټورا حدیثونه یې عمل کوي هاه خطت دی دا یته یو حدیث دی چې عمل نن نه فاتیږي اوه اللهم زدني فطورا يا نو حنا حافظ پنید ما عندي هي صاحب هنا شهودين دي یو تشهد به مكتوب یو دین تشهد به دوستوي ما سنې جواب ودا کو دا مسایف خیرداري کېدار دې د صحن روسته به ته شهود نشته دي اته رجال څوک کولا اته به شي به مو او قط اعظم لا یشهدو ما سنتي عبد الرزاق ما پکړی خو په دې کې نو سچ دی نو خلا قطاده ته دا شهدو کوم چې ته شهود وای او دارس حدیثه ذلینین کې کې دانش دوغه تا چې له سبي حديث ابو هريره په اړه موږ خپل نړۍ له عالم څخه منقل د نړۍ له اخره دین دی چې تا شهود باندې وي دغه تاسو ورته فکر عدي بوخاري کې هیڅ ځای نه کړو کتابونه کې شته تاسو د دې کې چټ مشقات نشته کنه مشقات نشته ها او په ترمذي کې مه تاسو خو دې وو مشته وَلَمَّا قَذَيْنَا الصَّلَاةِ وَانْتَذَرْنَا تَسْلِيمٌ نسیح الفادر جیس منذ انپوراکو و منذ ترام انتظار کو رسول الله اسلام سلام وقلد و سجدہ صحر وقلد و اولنیت تشغور صحابیت شد او دیم تشغور ترے ورپرسیح حدیث کرا جیسی کہ رسول اللہ اسلام دیم وقایت تشغور دے دیم وقایت تشغور دے دیم او ټول احادیث او پریباب کې عمل نه نه کوي او کوم شيکن مشکات راولې د راجنه کې د تویې شېما باندې کومې مشکات راکړه او د دیوان په ام مشکات مروه مشکار یو مشکات کراول اول اول د مشکات راول شي ته تاسو ګورې دا بیل خبره چې بخاری کنده د کړه بخاری کې حدیث ټول او بخاریونه دي, دي. دي, دي دا دایو نه په ټول حدیث باندې په دې فان شامل احناب کوي دا دایو نو څنګه یاد لري اخاتي ځا صلی 5 په تاسو کوي دا داخل سره کولای تراب کوي دې کیسه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بشریه ول او المشکال خپل ته مشکال ول المشکال خطر شه او تاسو چې یو تاریخ کوئ نه مې به وره پخا سر حمد زنواج مالا شیئر و صاحب و بیداری اکونا راج اونا فسر سانت نے دیا حضی سگو رئی فسر سانت نے دیا حضی سگو رئی وكم سلام سبب حدا اساس انت لې دې حديث, حديث. بيدام کوم محمد عبد الله بن حنفي حتى قضا صلاه وانتظر الناس تسليمه قبر هو جارسو نتي خد کو سلام انتظار کو اومندې تم کړې ته شهود یې کوي تشوهده بيو فصحه سيدتاني قبل ان يصلنا ما سمت صلنا ما فالتساني فسيبه برئيو <تشودي بره> عمران <عنى> محسن نبي اسلام صلّا بهم فصحاب فصحه سيدتاني سمت شهده بشتو دين ثم سمت هم لده نمحكم تشوهد صابت شا روسا هم تشوهد صابت شا او ای اعتبار مرفو حدیث ده رسول الله ص اماں ندې درباله او د دې ورونو را د پټن شي دا څنګه چوکې ها فقم دې باندې چې دا کې په وجه کې پای خرڅې کې په ټول حدیث باندې او منظمت رته صحام چې دا احناف دې خو یا دا موږ کوي او یو بیا په هغه د هغه په اړه محمد په اړه خبرې کوي ته ماره لپاره او او ته برابر پخدا کیدئ ته دې او ماره لپاره او ته برابر وو دې زور وړي دې موږ هم سره راځو دا دا څه دې نه پخره کې ټول څه دې بابان یو کم درې فصیح دسه ها دا مسلې د تقدیر دیا په سې جساه کې هی مې مالک چه رحمله پرې مې د موفسر صلاح دی تقدیر تحریم مهمه وي د انتقالاتو تکورونه به هم وای تقدیر تحریم به جدید وای خوضها مهود و بنیزمان دی امدا غشانتی دا لکه دلتا جرالا سیده ساوکم عدینه تگویره تین امتقال که دا. انتقال سیدیت دی امتقال دی سیدینه دی و منخولم دا غدی و ترگیم عمل دو مت خوضه دی و دو مصنیت خوشانم بابون دعالمی دی کم صل اهم اخشید، اهم، بابون صحب فلفاز و تطوع، دارد دی پزام بعضوناس، چرا سیده ساوچ دادا بخرایدو کی ویو پتطوع که ونیوی، زکا سیده سا خواه جب دا، او تاکره نمشتی، زکا مخی حدیقی رار جانودی ای بی سرات و ادبر شیطان، نداځ کې خداغان د اوغان چې را خپل فرایز لپاره دی خو د یو مور به منې چې سې دا ساو په فرایز کې دا په تاون کې دا مسلمانې باندې د قران شان دی دې د چې ګانودیه دې کې حدیث او خپل الفاظ یې دا چې راځي این حداکم لذا قام یصلی جاء شیطان اذا قام یصلی نسوا الصلاۃ متلف با جماعت کنه ده ا د صلاۃ التاح فنجو <تصفح> فرض کی دا رقم تطوع <تصفح> کنه نه همتی نو هم مشترک تعبیذ دی عمل صحابه الله اللہ تعالی عنهم همداش پاتیشوی دی وَصَعِغَيْ بْنِ عَبَاسِ جَتَانِ بَعْدَوِ تِلِهِ <سؤال> اَرَى لِي بْنِ عَبَاسِ عَمَلْهُمْ سَابِتْ شَوْ دَيْوَ يَا تَلْجِهُمْ ذَقَرَ لَا عَمَالًا <سؤال> پَدَغَ بَانِهِ فَأَرَى مَا بَنِجَا كُلِمَا وَيُسْتَلِي فقال <تصفيق> فقالته قرائت سلامين الدنيا وسلام اني بتعيني بعده وكنت و توضاح ماركيني دي فقال فقال انما كما تفكرت لي خاطركم بتقول يا فردني لا مثل ما دي سنا قد راشه اما دا قرار د ځمبی په اورېده او په کوم د تکو متلمه تیار کله څنګه ته دا نه نه ته واره کته په دې ما کړی نشم موصلی <مسنطق> بدی مقام کی دا با وذک با دا کل ما ہو یا صلی فاشا ربی یہ دی و سما نبر سچ کلام کی اوغا پذیر کلام مندی به اشارہ جواب ورکی و او دا بری او دا نقل دی مؤلفنه فضا کما خبره دیدی چې شروع لري د دې ته مناسبه معلوميږي چې مؤلف په دې معنی نه ده خایل چې په ځان ذکر یوسف کلام مثله هم فصل شوې ده ها حضرت قدس تصاحيدا مخترعله منکوونکی د لاس اشاره وکړ نو فکار دادا چې هم څه دی عملی کیو خبر دې ته متوجي نو کو کلام د مصدی جایز وین رسول الله صلی الله علیه و سلم د غاجاری صحاب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم چیکره د غاجاری رسول الله اسلام فین اشار به یدي فرستا اخریانهم فقالت یاری فاشر به یدي فصاحت انهم حې تاسو ویني ما ته بیرته حې څاراله وړې او تفصیل درکا ته نو قبل مغرب کې څمیر کړې ده څوک مسلمان دغه په ترہی ورکلا واز دینه حقا چې پسلا کې کیو په کوم چې منقول دي په اګجيباجر کې او دې کوي یو څوک د یو ذکر ملتا نقل کوي بلجی ذکر ملتا نقل کوي تحیات په ولال باندې وای سلام په ولای دا مسنونت لري خاندا مخسیل د صلاح یا بدعت ګرځي چې قستن ده څه کوي البته اذکار بحیثیت زکر نئی بلکہ بحیثیت تنبیحات ویدی سبحان اللہ لفظی اصلاح وید بلکہ نو آیاء پر دیوانی فاسدی یا نفاسدی یا نفاسدی امام سے بئی پتہ شویید مان دې ننو د زکر ننوجي د阿里 حسین د تحقیق په دغه معلومی کې کوچر مانځکي او څوک د تنبيه لپاره ذکر وکي او شه ذکر کې نمو تن فاسدی معلمی داهر حسین پماز والاړو شاګردانی اختراف پرایي کی او تاوی نسیر دیکو بشیر ده. امام داره قتنی دان که اول خبری بگرید. امام داره قتنی اواز و چک نون و القلم و ما عیست دون. شاگدم پیشو چه نون ده نون. نون دار نسیر دے. او پر یام پیشو قلم بانی تاسو نون و القلم ده. تاسو نسیر دکی جو بشیر دني پنا باحث دې ورو مونږ یو یې با عبادت ته په دې کې هر نوې عبادت راځي مشورې دې محفل دې تحقیق ما تاو سکه دې او غیر دې خاص اوس چې ته چل دې راځه ما ته پور کړی دا او دې شريف باندې کې دې تحقیق هم شو دې دومره ور سات نهې پکاره به په حدیث کې چې درکاتې نه قبل مغرب کوم تفصيل دي او رکعاتې نه بعد العصر کوم تفصيل دي دا تفصيل ما په دواټه صفه او د رشم بابا د ذکر دی د نگاه چې کوم قصہ دی زنانا ده بني حرام دلتا بني حرام دانصار نمرات دی زا هیر زیر حدیثم دانش ایتی معجنی جی خدا بني حرام قبله ده بني تنیم نهم را جی ده جلام قبلن نهم زاکر قبلینا هم را زید و خدا قبلینا. تا دغا جاریی پتنیدگی چې دا جاریی سوک و نمی سوک چه دیلی گرده والا عالم. سوک ویداد عمی سلما لور زینب و جاریی فرمانه جنی را زید. ایګه ماځمه سره سیدنه کې د عمر و ځو لکه عمر و په دا غره کتین او قبل مغرب په دا غره بعد الاصرو ماتا سنماکیداشت کي لري دي چې رکاټين بعد له 3 رکاټين قبل المغرب یو شريف ودا حد شوي و دغه شریعت په کارو کې او رحمت الله <سؤال> و بركاته محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله قدما للذي ما كان قد علمنا قد علمنا قد علمنا قد علمنا قد علمنا قد علمنا مخالفت اندر رسولنا غنا نه سو یاب یاب هم تو مقصود بل تکه څون ته پځان پکهره هره ټکه بلول هم انتصال اولاد هم او ادب اولاد دا مراتب یاندل دا وکاسیدی پیغیان د چدل تا آداب اولادې د احسان او دیکبرنو کما رسول الله د د تطبیق لري تاسو نو کو او څو دا په کلي نظر ته هل انه درسواس امام هل و أحسوا امام آأام ا tax درسواس امام آخذك Nós ا منذ الظروع اللاشر امام آی شهارا راهان راهان عودة هم بتشربتهم مال نلار دنه نلار په هغه په یو شاكين ځای ته ولاړ راغور ترجمه طالباب په داقدي کې دفاع شاره دي هم رسول الله اسلام شي بيتي هو شاكين دا مرزي موت نه دي دا سور رسول الله سلام در اسنه لیدلو په دندې تللي نمازه لید امام او دی تم کو ای فزار کا فرق او انا ای سوچي لا پاووځو ته اڅه چره درکې نه مخنه هینده ام به رسول الله صاناسته حکم شي اقتضا کړی دی دا تحقیق مښه دی بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الجنائز هاغه موږ چې دغ تع د خې ج دغه دغېو دحتتو شو.